Bagaimana cara seorang agar tetap istiqamah Dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW Yang pertama Tekuni talabul ilm Tekuni talabul ilm terus Biasakan untuk mendatangi majlis ilmu Karena majlis ilmu itu akan menambah iman ya. Kemudian dalam majlis ilmu tersebut dia Akan membasahi qalbunya ya. Sehingga qalb itu senantiasa basah dengan zikrullah Subhanahu wa taala dengan ilmu akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga dengan kesabaran ya dan berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang bisa kita saling nasihat menasihati dengan mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adapun jika dia sendirian ya mengasingkan diri maka ini sangat mudah untuk diterkam oleh serigala Dhibu minal serigala itu akan memakan kalau kambing itu berjalan sendirian sangat mudah diterkam oleh syaitan maka seorang akan menjadi kuat dengan saudaranya ketika dia bersama dengan yang lainnya dari kawan ahlus sunnah sehingga ketika dia keliru ada yang membenarkan ketika dia mengalami rasa futur bosan ada yang menasihati maka dengan hal-hal yang seperti ini seorang akan diberi kekuatan dan istiqamah untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW alaihi wa ala alihi wa